Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Alhamdulillahi Alhamdulillahi Arsala Rasulahu Bilhuda Dini Al-Haqq Yadhirahu Alibdini Kullihi Wa kafran Billahi syahida. Aku an la ilaha illallah selain Allah, Yang Mahakuasa dan Yang Maha Esa. Ikrar anna muhammadan dan wa nya Aku bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah, S.A.S. wa para Nabi-Nabi-Nya. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah, ya kita ataupun saya sangat bersyukur sekali. Naam pada Allah Subhanahu Wa Taala, mana pada kesempatan sore hari ini, Allah mudahkan bagi Anna dan beberapa ikhwah untuk bisa hadir kembali. Di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Al-Marjan, di kota Bengkulu, untuk bisa berjumpa dengan antum semua. Nah, dan tentunya juga dalam rangka untuk melanjutkan kembali kajian kita, membahas kitab, Al-Irsyad Ila Suhihi Al-Iqtiqan. Waraddu ala ahli syirik wal ilhaj. Naam. Sembingan untuk meraih. Ideologi. Naam. Prinsip yang benar. Di dalam agama ini. Serta bantahan terhadap. Para pelaku kesyirikan. Dan ilhaj. Dan penyimpangan. Naam. Dan tentunya. Kenapa anda katakan. Anda sama syukur. Nah, karena beberapa waktu yang lalu sebagaimana kita ketahui kajian kita ya sempat tertunda ya. Dikarenakan adanya beberapa kesibukan, kegiatan, naam, undangan keluar kota sehingga baru sore hari ini akhirnya kita bisa memulainya kembali. Nah, jadi ya, alaf minkum atas hal itu semua, nah, alhamdulillah, nah, kita pun tidak, nah, ya tentunya juga sangat syukur beberapa aktivitas yang juga sangat penting bisa tercapai meskipun ya untuk kegiatan kita mengkaji kitab ini baru bisa kita mulai sekarang ini. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sama-sama mengkajinya dengan baik ya, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sempat kita bahas. Nah, hayati fillah, a'azakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tamhidan nah, ya, mukadimah, kadima terkait Nah, secara garis besar gambaran kandungan isi kitab ini. Nah, muka terkait latar belakang penulisan dari penulis, harapan dan tujuan, saran, naam. Itu telah kita lewati juga sebelumnya dan yang terakhir kita selesai dari penjelasan mu'aliyah terkait tamhidnya Dan juga Allah Alam kayaknya juga selesai. Naam, penjelasan mu'alif terkait. Naam, penjelasan al-aslul awad. Nah, al-imanu billahi az-wajjal. Sudah ya, ya. Naam, atau kita baca ya, kita baca lagi. Naam, kala mu'alif, hafizullahullah, berkata mu'alif, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Moga Allah s.w.t. menjaga mindungi kita semua. Ini mu'alib Yaitu Asyik Salih Al-Fauza. 6. Al-Asrul Awal Al-Imanu Billahi Nah, Ini pokok prinsip yang pertama. Perkara yang paling asasi. Fundamental. Yang pertama yaitu Al-Imanu Billahi Azzawajal Keimanan terhadap Allah azza Azzawajal Wa huwa asasul akidati wa asliha Ini asas Pokok pondasi perkara yang paling prinsipil, asasi perkara yang fundamental, enam terkait akidah. Nah, bahwa yakni al-iktikoh al jazimu bi an-naharobba bi an syai'in bukulishain pemalik. Nah, itu, yaitu adalah keyakinan yang jazim, keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang pasti. Nah. Muncul dari seorang muslim, seorang mu'min. Mengenai apa? Bi anna allaha rabu kuli syai'in wa maliki. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rob Mengatur segala sesuatu yang ada serta pemiliknya. Wa annaul khaliku wahda. Dia lah. Satu-satunya pencipta. Al-mudab birulikuni yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah. Wa anna huwa alladhi yastahikul ibadat wahda la syarikana. Dan Allah tentunya tiada pula yang berhak untuk dibadai tiada semata yang berhak untuk dibadai lah syarikat tidak ada sekutu baginya. Nah tidak ada tandingannya tidak ada yang lain berhak untuk dibadai selain beliau selain Allah Subhanahu Wataala wa anakulla ma'mudin siwa hu fau ba'tilun ibadatuh ba'tilah dan segala sesuatu al mabud segala sesuatu yang disembah dibadai selainnya nah siapapun dia yang disembah selainnya. Entah itu malaikat. Dari kalangan makhluk. Yang utama. Ini makhluk ya. Selain umat. Ataupun para nabi. Nah. Para nabi. Disembah. Para nabi. Ada juga yang menyembah. Nah. Ya. Bisa. Disembah. Sebagian. Sebagian. Kaum. Umat. Nah. Ataupun. Siapapun juga, ya. Nah, baik itu dari kalangan makhluk yang taat ataupun yang na'udhila mendalik, yang tidak taat Sama sekali. Ataupun benda mati. Nah, intinya segala sesuatu yang diibadah selain Allah SWT batilun. Batil. Peribadatannya, ya. Nah. Wa ibadatuhu batilah. Nah, dan peribadatannya tentunya batil. Tertolak. Kala Ta'ala, Zalika bi'anam ma'ah wal haqqa' wa'anam ma'yad'una Indunih wal batil anallahu wal aliyyul kabir, ذلك بان الله هو الحق. Ini dalil Terkait masuk dalil terkait la ilaha illallah. Nah, padanya terkandung padanya al-isbat penafik. Dalika bi anallahu wal haqq. Dalika. Yang demikian itu kan ma'allah lah sesembahan. Nah, yang berhak, yang layak, yang pantas untuk disembah. Wa la ma ya'budu Sesuatu yang dibarisk selainnya Allah, dibarikan yang katil. Wa Namah Wal Aliul Keh. Allah adalah besar yang maha Ali maha tinggi lagi maha besar maha Wa Nu Subhanahu Mutasyfur Misibatil <sasukur> Wa <sasukur> Wa Nuwaatin Jalal. Nah, Allah semata-mata Allah bersifat ni juga alasan. Kenapa? Allah yang biadai. Nah, ini alasan. Ini. Wan subhanahu wa muttassifun bi sifatil kamal wa nu'tun Allah subhanahu wa taala zat yang hanya Allah yang memiliki sifatul kamal sifat kesempurnaan wa nu'tun sifat keagungan nah wa nazun an kulli tersuci dari segala kekurangan kelemahan nah hanya safiha di wujuh tidak ada satu pun kekurangan pada sisinya. Tidak seperti makhluk. Makhluk terkadang memiliki sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan. berilmu Tapi padanya ada kekurangan. Terkadang disertai dengan keampaan, lupa Diawui dengan al kebodohan. Tidak seperti, tidak pada sifat Allah. La ma'budun bil boleh oleh terinubi bil-isyian. Bil-isyian. Tidak di di dahulu dengan al Tidak pula disertai dengan, diiring dengan al-isya Nah. Dan sifat-sifat yang lainnya. Karena itu kata ulama, tidak ada satupun kekurangan padanya. Dari segala sisi yang ada. Nah. Ini alasan juga kenapa Allah sementara di ibadah ini. Nah Allah lah. Satu-satunya zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Wa za tauhid بأنواى 3 tauhid rububiyyah tauhid al-uluhiyyah tauhid al-asma wa sifat dari penjelasan muallif yang disebutkan ini inilah tauhid as-sanat macam jenis tauhid yaitu tauhid ar-rububiyyah tauhid al dan tauhid al-asma wa sifat ah nah, setelah ini akan ada penjelasan secara rinci terkait macam-macam Tauhid tadi. Nah, baiklah. Kita masuk ke pembahasan Tauhid yang pertama. Awalan, Tauhidu Rububiyyah. Tauhidu Rububiyyah. Nah. Nah. Fa'amad Tauhidu rubi... fa Rububiyyah fa'innahu al-ikraru bi'anna Allah wahdahu al-khalikun lil'alam. Wahu al-mudabbiru al-muhi al-mumit. Allahu mati Ada punin maksud dan tahilu. Ya, adalah wah Inna al Ikraru bi an Nya Wahda wal Khaliqu lil Alai. Itu, nah, al Ikrar. Sikap seorang hamba mengikrarkan. Jadi ikrar itu, itu diambil dari bahasa Arab. Al Ikrar. Dia mengikrarkan. Nah, beliau dia meyakin dengan seyak-yakinnya dia ikrarkan keyakinan ini Terkait apa bi anna allah wahda wal khaliq lil aalam allah subhanahu wa taala allahu semata. samata al khaliq lil sang pencipta alam semesta nah ini sudah enggak ada enggak ada ya. Dari sisi akal sehat, siapapun, tentunya tidak akan menentang ini. Nah, ya. Akal yang sehat. Ima nanti akan ada penjelasan. Nah, Ima. Orang yang. Nah. Orang yang sebelumnya menentang Pada kekikatnya, di hatinya, dia tidak akan mengingkari. Bahasanya Allah Subhanahu SWT adalah Al-Hadz misalnya fir'aun disebutkan dalam ayat Al-Qur'an bagaimana Nabi Musa alaihi salam jelaskan kepada fir'aun laqad alimta man dzal halai illa rabbus samawati wal ardi masair sungguh engkau mengetahui wahai fir'aun tidaklah ada yang bisa menurunkan hal itu wahyu tadi illarabbus samawati wal ardi masair nggih kecuali rabbus samawati wal ardi masair rabb yang mencipta langit dan bumi. Dan engkau sangat-sangat memperhatikan. Nah. Mungkin juga ayat yang lain. Ujahadu biha wastaikunat ha'anku sumzul ma'u'luwa. Nah. Mereka. kira dan bala tentang jahadu. Juhud. Mereka tentah. Nah. Ya. ya beradaan wahyu. <coughs> bukti. Akan kebenaran nabi Musa. Alayhi salam. Wafah wai was tusuhum dan keadaan jiwa-jiwa mereka saul yakin itu adalah kebenaran dari Allah Zulman wa zulmaulua karena ini soleh dan sembah karena itu terkait ini Allah Khalikul Ala sang pencipta alam semesta ini sebenarnya tidak ada yang meninggal yang akal sehat nak InsyaAllah penentangnya, babnya, al-kabar. Sombongan. Terbati dalam hati mereka yakin. tuan tuhan mereka yang disembah itu makhluk. Ya. Siapa saja Tuhan yang disembah sayang Allah. Itu makhluk. hamba yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan. Nah. nah berbeda dengan Allah. Allah adalah khaliq yang pencipta. Wa huwal mudab, mudab birul muhyi wal mumit. Dan Allah Swt adalah Zat yang almidah biar mengatur, Allah Yang mengatur, menghidupkan dan mematikan. Bahawa Rosakulku asin mesi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Razzaq, nam, yang memberikan sikit, jauh kuatil matiin. yang memiliki kuasa yang sangat kokoh, sangat besar. Nah, kemudian kata beliau, wal ikraru bihaya danau. Markuzun fil fitrah. Markuzun Pilpiter. Nah, pengikraran pengikraran tauhid yang jenis ini adalah sesuatu yang markuz pada hakikatnya, markuzun fil Sesuatu yang sudah Allah tançapkan di dalam fitrah setiap muslim. Nah. Bagaimana dalam hadis? Kulum auudin yuladu al fitrah. Setiap maulud, setiap hari yang terlahir di muka bumi itu, yuladu al-fitroh mereka terus. Mereka jelaskan al-fitroh. Sebabkan pernah. Apa itu fitroh? Terkait mengenal roh. Siapa sang pencita ini? Hukum asalnya yuladu al-fitroh. Abwahu bihaudani, awi majisani atau nasironi, Sirani majisani Yunus atau kemudian kedua orang tuanya yang merusak fitrah tadi sehingga anak tadi menjadi seorang Yahudi Nasoro ataupun keyakinan Majusi hukum asalnya dari fitrah muslim Mengenal Allah nah sebagai rob sang cipta nah sebagaimana ikrar mereka di alam roh nah maka kata beliau wal ikraru bi hadha an-nau la yakadu yunazi fihi ahadun minal <starter> umam <language> bahkan hampir-hampir tidak ada satu pun umat yang yunazi naza ya menentang sebagaimana qala ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa dalam surat az-zukhruf ayat ke 87 wala in sa'altahum man khalaqahum la sekarangnya kalian bertanya engkau bertanya kepada mereka Perintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada bertanya kepada kau musyrikin tadi sekiranya engkau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kau musyrikin tadi tanya kepada mereka manakah kau siapa yang ceritakan mereka laykulun lemah sungguh, sungguh, sungguh nah hendakkah ada basaram katanya kul di dahulilah mu takdir nunu takdir Penekanan-penekanan yang menunjukkan pasti-pasti, pasti-pasti niscaya niscaya. Mereka mengatakan apa? Yang diceritakan Allah. Nah, baca Allah Taala dan juga Firman Allah sementara dalam surat Zulqurub ayat sembilan. Baca insya Allah tauman kholatu semawati wal arzah, lahirulunna kholatuhul azizun ali. Dan sekiranya engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasul, manakah semawati wal arzah? Siapa kata? Yang menciptakan langit dan bumi. Laiquluna, kalau kaumul Azizul Ali, sungguh-sungguh pasti mereka akan mengatakan kalau yang menciptakannya adalah Al Azizul Al Azizul Ali, Ya yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Ya Allah, ini nama sekurang-kurangnya sifat Allah SWT dan juga firman Allah SWT dalam surah Al Mulk ayat 86 dan 87. Kul marbu kul marbu samawati sabbi warbul arsyil azim. Saya lillah. Katakan kepada mereka, wahai rasul, siapakah? Rob pencipta langit dan bumi dan rob pencipta al-arsy yang agung. Saya mereka mengatakan, "Lillah." Nah, oleh pencipta itu semangkuk. Wahada fil Quran كثير. saya pausean apa? Ayat-ayat yang semistering. Engeliskan tentang ikrarnya bahkan kau musyrikin. Mengenai guna tauhid rubbiah? Pengikraran maksudnya Allah Subhanahu wa adalah sang pencipta, pengatur alam semesta ini kan syir itu banyak. Banyak di dalam Al-Qur'an. Nah Tiada berulanglah anak miskin, anak mereka terafun Allah berhubiati, dan intradibil halki, wariski, walaihi, walimata. sebutkan tentang kaum miskin, anak mereka terafun Allah mereka mengtahu. Allah akan kerubiaannya. Allah bersendirian dari sisi penciptaan, mengaruni gerakan, mengaruniakan riski, menghidupkan dan mematikan. Apa yang Allah yang kira tahu aida Wajahu Rabbah, Illa shawazu mina Majmouat al-Mashariyyah, bi ankarhi Rabbi ma'atrafhihi di batni anfusihim, wa kararhi ulubi. Tidak mengikir tawhid Rabbiah. Tidak ada yang pada ketika mengikir tawhid Rabbiah, naam wajahu Rabbah dan menentang Illa shawazu mina Majmouat al melainkan shawaz, jemaat dari syaitan, orang-orang yang neleneh. Ya, nyalandai ya, Sudah rusak piterang. Naam ya Atau naam Ya Secara zahir saja dia menantangnya Syawadu minal majmu'ati basyariya Orang-orang yang nyalandai Di kalangan manusia ini inkari Mereka menampakkan pengingkaran terhadap rob Ma'ati robin bihi Fibatini angkusi ma'kara orati Kurubim Dan tidak ada hati mereka mengakui. Ya. Dan keadaan batin jiwa mereka mengakui sesuatu yang tertanam yang ada di dasar hati mereka pun mengakui Maksudnya Allah s.a.w adalah sang pencipta Sang pencipta Wa ingkaruhum lahu innama huwa bibadil mukabara Inkaran mereka ini karena bab mukabar Sombong Iya Nah, ya betul hak, wakung tenas. Teruk kebenaran tadi. Teruk <laughs> ya. kebenaran, enggak mau dia ya. mengakui itu benar. Teruk penyakit, penyakit yang bahaya. Nah, al-e'ron anil hak. Nah, menentang kebenaran yang datang dan bahaya. Mengambil ada ancaman yang sangat besar terkera al-haq datang. Jangan tahu itu al-haq. Tapi tidak menyemputnya. Bagaimana ancamannya apa? Nah. Benar-benar Allah paling kan. Nah. Seperti. Sebelumnya mereka tidak mengerti doa. Alat tadi. Nah. benar, -benar akan Allah ikrat. Allah paringkan mereka. Seperti mana? Fi awal marah. Sebelumnya. Nah. wa inkaru hum wa inkaru malahu ina ma wa imbabil kabro sebagaimana zikrullah fir'auna bagaimana Allah Subhanahu menjelaskan tentang fir'aun um? Allah Subhanahu berfirman ma'alimtu lakum ilahin ghayri ini ucapan fir'aun um. nah dia melampakkan toa oh, enggak ada tuhan selain yang aku namabil malikian ma'alimtu lakum aku tidak mutawi bagi kalian wai kaumku min ilahin ghayri ada sembahan lain seperti aku ini. Ya, akulah sesembahan kalian ini kata Fir'aun ya, Pharaoh Evil. Ini katanya. Dia ya, menyeru kaumnya, umatnya, ya, pengikutnya. Cuma, akhirnya di sisi yang lain sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nabi Musa alaihissalam menentangnya, membantahnya dalam surat Al-Isra ayat 102. Nah, maka khotabuh Musa alaihissalam dia kauli Lakukah hina ma'anzalha ulai ilah Robus samawat walamta masair. Bukankah kamu tahu yang Fir'aun ma'anzalha ulai tidak ada yang menurunkan hal tersebut ilah Robus samawat walamta masair. Kecuali Rob. Cipta langit demi kamu tahu yang masair. Bener-bener kamu tahu yang masair. Wakahat Taala dan juga Firman Allah subhanahuwataala dan mereka pun menantangnya. Istaiqonat h ang fusum bul mawa ulua. Kadaan jiwa mereka benar-benar istaiqonat, benar-benar yakin. Lagat tentang anak loli dan sombong. Ini gambarannya, ya? Terkait terkait ar-Rubiyah. Di sini asy-Syamasi membahas tentang orang-orang sombong. Al-Wahhoom lah menyistaini dulu nafizuhaudihi ilahujja. Orang-orang menentang tadi ada ikannya mereka. Tidak bersandar dengan hujan dalam penentangnya. Wa inna wa inna mazalikamka barutun minhum. Tidak lain hal tersebut dan sikap sombong dari mereka. Kamu allah ta'ala, ta sebagaimana firman Allah semata dalam surat Al-Jasi ayat ke 24. Wa kaulu ma ya ilha ya tunadunya namu tu nahya. Oma yuhikun a ilah daro. Oma lum dzarika min ilm Inhum illa ya dunoon. Inhum illa ya dunoon. Allah sematalah ingatkan. Mereka ya wa qalu ma hiya ilahiyyatun mengatakan ma hiya ilahiyyatun ad-dunya namutu kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia kita mati hidup dan mati udah selesai gitu aja qoma yumlikuuna ilaha tidak ada yang bisa kita membinasakan kita kecuali waktu nah qoma la mizal kana Allah bantah dan mereka terkait ucapan mereka tadi qoma la mizal kana berucap itu tidak di atas ilmu Innam ilah itu nun itu tidak lain sekadar dugaan dugaan dugaan mereka. Nah, ya tidak ada ilmu. Nah, ya, yang mana konsekuensi konsep mereka mereka tidak mengakui kena adanya hari kemakitan. ada kehidupan ya kehidupan dunia ini saja. Orang ateis, orang kufar, orang yang bilah. Keadaan mereka tidak ada sesiapa. Nah, ucapannya, sekadar ucapan dan dugaan dugaan mereka. Nah. Amlan minkiru an ilmin dallahum ala inkari. Maka ucapan mereka tadi mereka tidak ada ilmu. Nah. dan pengkarannya, wala sam'in wala aklin wala fitrah. Tidak ada seri dalil baik itu sama, wahyu, akal atau fitrah. Wala ma kana hadzal kaun mimma yamajidri um ejdri fihi min alhawalidi shaidhan ala wahdiyah ala wahdaniyatillahi warubiyatihi Iz makhluqu la budala hu min khaliqih, wal hawadithu la budala laha min muhdisin. Kama qala Ta'ala: "Am khalaqtum min ghayri shay'in am humul khaliqun? Am khalaqu wal arda? La yumkinun." Dan seterusnya. Nah, oleh makaan hadzal kaun wa manjadi wa manjadi min al-hawadith shahidat liwahdaniyyatillahi wa rububiyyatih, dan terkala kebadan alam semesta ini adanya ansas ini. Dan apa yang terjadi? Kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Syahidan ala wuhadaniyatillah. Semuanya sebagai saksi bukti akan kiasan Allah SWT. Dan kerubiannya. Izzil Ith, makhluk labuddha lau min khaliq. Karena makhluk ini pasti ada yang khaliq. Sesuatu yang diciptakan pasti ada sang disiptanya. Nah. Walhawadizu labuddha lau min makhluk. Kejadian-kejadian ada. Yang ada. Tentu ada ya mengaturnya kemaka kala taalas sebagaimana firman Allah Subhanahu am khuliq min am khulqul khaliqun surah tur ayat 5 sampai 9 apakah mereka menyangka khuliq min am khulqul khaliqun am khuliq min ghayri am khulqul khaliqun katakan kepada mereka apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang mereka itu tercipta dari tidak ada yang menciptaannya. Nah, amfu di kuminggoi rishayin. Apakah mereka itu tercipta begitu saja? Tidak ada yang menciptakannya? Amhumul khaliqun atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Amkholaqusamawatiwalarok. Apakah mereka lain menciptakan lagi daripada bumi? Ambalah yukinu. Tentu mereka tidak yakin. Nah, ini Allah ngajak berfikir. Amfu di kuminggoi rishayin amhumul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta tanpa adanya pencipta? Tanpa tidak ad, tanpa adanya penciptanya? Alam semesta, jagat raya ini. Langit dan bumi, matahari. Yang beredar, yang mencari. Bumi. Bulan demikian. Rata senyum. Luar biasa ya. Mahal Allah yang satu itu. Itu baru satu. Belum gugusan bintang yang luar biasa luasnya. Ya. Tata surya. Nah. Itu makhluk yang ada di langit. Belum makhluk yang ada di dalam bumi. Di laut. Luar biasa banyaknya. Ada makhluk yang hidup di dasar laut. Hampir tidak ada cahaya. Itu yang melanggu. Belum ada juga makhluk yang sangat kecil. Itu harus dilihat dengan mikroskop. ya. Nah. Makhluk yang besar tadi. Ada. Ada yang bergerak. Planet, bintang. Harus melihat dengan teleskop. Luar biasa mahlaku ini. Luasnya bumi ini. banyaknya makhluk Yang di lautan. Ya, bahkan di daratan yang kecil-kecil. Apakah ini tercipta tanpa ada yang menciptakan? Ya, ditanya. Nah, ataukah mereka yang menciptakannya? Ammuul kaul Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Awak ingat? Berbiasa. Maklum, inilah situ, yang besar. Allah yakin, mereka tidak yakin. Kita lihat sana. Apakahlah syairu? Apikulisha in lewai itu. Dah dulu ala anau wahidu. Dan pada segala sesuatu yang ada ini, semuanya bukti. Adalah anak, adalah Wahidun yang semuanya menunjukkan bahawa Allah adalah sesembahan satu. Allah adalah sang pencipta, dialah satu-satunya seset yang penuh kesempurnaan, memiliki sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan, pencipta. Dan ini salah satu sifat yang hanya milik Allah semata. Secara sempurna. Nah, sudah berapa menit Penguasannya? Baru? Tiga menit. Nah. Tiga puluh satu menit. Nah. Bagaimana? Sanggup? Lanjut. Lanjut. Nah. Kesempatan enggak? Lanjut. Nah. Lama kena lapuda minjawabihazil hakikah. Yaitu rambaha ula ilmu kiruna liwujudil khaliki di adjubatihimu. Lamad kanalabuda menjawab Hadir hatiku Tetkala Kenyataan yang ada ini Alam semesta yang luar biasa Nah Bagaimana luasnya Dunia ini ya Makhluk-makhluk orang yang luar biasa tadi Nah Juga makhluk yang di laut Makhluk yang kecil tidak boleh dilihat dengan mata kita. Ini perlu dijawab. Nah, ini terobah oleh ilmu kirona, liwuudil Khaliki diajur betim. Maka orang-orang yang mengkari tentang beradan sakti Ta'ala, mereka bingung dalam jawabannya. Mana ya? Mereka buat-buat jawaban yang asal. Terus siapa yang menciptakannya? Nah, mereka pun Goncang dalam menjawabnya. Kan menentang tadi. Iya. Rikannya mudah. Pasti ada yang cipta Nah, ada yang buat. Nah, ada yang mewujudkannya. Kata rotanya kulun hadal alamu ujda nanti jatuh di Tobia. mereka mengatakan hadal alamu ujda nanti jatuh Alam semesta ini terwujud kena hasil tabi'ah. <thuh> proses alam. Ya. Semua semesta terjadi karena proses alam. Siapa yang kan prosesnya? Nah ini pokoknya mereka jawab karena proses alam. Salah so, jawab dengan jawaban ilmiah. Nah, alatihi ya ibaratun anzatil asyai minan nabati wal hayawan, wal hayawan, perjamadat. Yang mana atau tadi, istilah, untuk ungkapan untuk menunjukkan zatul asyaf, zatnya segala sesuatu, entah itu tumbuhan, hewan, wal madat dan benar-benar mati. Ya. Nah, nama alam, ya kan? Entah itu masuk padanya tumbuhan, hewan, segalanya. Nah, hasil kainat indahum. Ya tobiyah. Sekarang yang satu ini, yang ada ini, ya menurut mereka, eh, ini lah alam, ras alam. Oh ya, lihat ya, awjada, awjada nafsaah. Mereka lah yang menciptakan dirinya sendiri. Nah, ini jawapan mereka. Mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Dari tidak ada, ada. Masuk akal enggak ya? Nanti akan dibantah dengan saya pula. Nah, dari tidak ada, ada. Mereka menciptakan mereka sendiri. Atau mereka mengatakan Ya ibaratun an sifat al-asyai Wa khasaisiha Ya ibaratun an sifat al-asyai Wa khasaisiha Min hararatin wa murudatin Warutubatin Wayabushatin wa malasatin Mulusa Wa khusuna Wa adil qabiliyat Min harakatin wa sukunin wa numuin al-25 wahad al-kamiliyat ya tabi'an iza mhim wa hiya allati awjadat al-ashya' awjadat al-ashya' nah atau mereka mengatakan ibaratun an al-ashya' atau nah alam ini adalah ungkapan untuk menjelaskan tentang sifat sesuatu sifat sesuatu dan karakteristiknya kosakata Berupa sifat panas, haror, buru dan dingin, rutuba. Nah dengan rutop. basah dengan rutup apa ini? Rumah, segar, kerma basah. Kalau tamar kerma kering. Yeah. Nah lembap, ya busa, kering, pemalasah. Atau, atau mulus. Atau mulus? Licin, halus. Mulus. Nah, ini contohnya ya. Saarap ya. Nah, mulus itu dari bahasa Malas atau mulus? Mulus. Nah, halus. Wa hadhil qawali wa hadhil qawliyat, harakati nuskunin wa numuwin wa tazawudin wa tawalludde. Hadis fail. Kemampuan ini kita bilang Nah, kemampuan seperti tadi, sifat yang menimbulkan suatu apa ya? Sifat panas, dingin dan sebimisalnya tadi, ala suatu kemampuan. Namp, suatu kemampuan. Namp, nah, berupa gerakan atau diam, menemui, namp, berkembang biak, tazawudinnya tawal, tawalud. Namp, bereproduksi. Hari sifat, semuanya sifat. Hasil kombinasi dan ini adalah kemampuan ya tabieh kemampuan ini adalah merupakan proses alamiah ya tabieh Bisa menurut mereka wahyali aujadat al ajiyah kemampuan inilah yang menciptakan sesuatu nah ini alasan-alasan mereka yang mereka anggap soal ilmiah ini yang menciptakan sesuatu Nah di sini baru dibantah oleh Ashiq Soleh Al fuzan Abi Taala. Nah, lanjut, lanjut harusnya ya. gantung ni kan. lanjut. Nah, sebentar. <coughs> Kemudian, Syekh Salih Al-Fauzan radhiyallahu anhu. Ombat. Nah, inilah ya. Kadang ahli Islamkan mereka dengan akal-akal mereka. Membuat satu yang pada hakikatnya bertolak beragak dengan syariat, ya. Penentangan terhadap syariat, upaya mereka menolak beradaan oleh Allah. Beradaan Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Yang satu ungkapan-ungkapan selalai ilmiah. Ya, orang-orang filsuf ya, orang-orang ateis. Nah, orang ini dia Maka saya, saya soalkan Abu Zaid nabi allah ucapan mereka. Wajah kau lumba ala kilal iti Ucapan ini adalah ucapan batil Baik kedua istilah-istilah tadi, ungkapan tadi. Keduanya batin. Nah. Lianna tabi'ata bi'itibari al-awal al-haddi qawlihim takunu khaliqatan wa makhlukah. Nah. Lianna tabi'ata proses alam. Alaminya. Nah. Kata mereka, bi'itibari awal dengan istilah mereka yang pertama tadi, al-haddi qawlihim dengan penjabaran definisi mereka tadi. Takunu khaliqatan wa makhlukatan. Yaitu matisnya dia Sang pencipta itu adalah makhluk. Nah. nah ya. Yang ciptakan dirinya sendiri. Makhluk adalah sang pencipta. Nah. Ya. Waliyadubillah. Waliyadubillah. Masukci Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yakulun. Nah. Nah. Sangat jauh ya. Nah. Al-andu. Kalkatil am. Wasama'u. Kalkatil sama'u. Apakah bumi menciptakan bumi sendiri? Langit diciptakan langit. Manusia menciptakan manusia. Iya. Oleh Endeville. Apakah ada? Apakah ada? Inilah keturunannya. Ada mustahil. Ya, tentunya mustahil. Enggak mungkin ya. Langit menciptakan langit sendiri. Bumi menciptakan bumi. Iya, adanya bumi ini akan punah binasa. Nah. Masuk langit. Akan sirna. Kalau seperti itu ya nggak akan pernah sirna, ciptakan lagi kan? Nah, nah, akan menunjukkan bagaimana kondisi bumi, bahkan ilmuwan sendiri menunjukkan masa Nah, dengan kondisi lingkungan, eksploitasi alam. Nah, baik dari kerupuk buminya. Kain alam ataupun hutan-hutan yang ada pembabatan pembakaran. Bagaimana kemukatanmu kalau seperti ini? Ya, jantung dunia paru-paru dunia ini habis. Diperkirakan ya, akan punah kalau kekurangan oksigen dan semisal. Nah, ia ya, akan adanya bumi ini seperti itu pun mau punah. Kenapa enggak dia menciptakan dirinya lagi? Nah, langit demikian. Nah, nah, nanti akan ada penjelasan. Ini. Bagaimana Allah menjaga alam semesta ini? Satu hal saja kalau Allah tidak menjaganya tentang kayak atmosfer, bumi ini tidak Allah lapis dengan perihal semasa atmosfer ada asteroid. Nah. Iya. Pak Said. Nah. Iya, benda-benda dari alam ya. dari luar bumi. Entah itu meteor, bintang komet aja. Wah, entam ini bisa terjadi yang namanya kiamat ya. Nah. Termasuk juga rotasi matahari. Kalau tidak Allah jaga, sudah ke mana-mana. Kan mana, nabrak sana. Perintahkan. Berputar di atas poros. Teratul, ya. Nah, meskipun ada saatnya. Nanti. Dia akan terbit di akhir. Arabah. Kalau tidak seperti itu, atau diam saja matahari. Diam saja, bisa diam juga. Panas. Terbakar. <tuh>, kita merasakan siangnya aja itu bagaimana? Lumayan tersiksa. Yang berapa jam aja? Daerah yang dingin-dingin aja ya? Berat juga. Ya. Hampir tidak ada kehidupan. Bagaimana keselambungan? Kalau jaga? Kalau atur alam semesta ini? Nah. Adanya makhluk kuna Ini makhluk menciptakan dirinya sendiri. Nah. Hal yang mustahil. Ini mustahil. Wai, wai. Jika anda seduh rukahlah, anta bia tibah zat munculnya makhluk. Nampaknya makhluk anta dengan, ya dinyatakan Rasul Alam. Bahasa itibar dengan istilah-istilah mereka mustahil. Pastihalah, pastihalah itu itbar yang kedua, istihalah. Mustahilan. Nampaknya mustahilan. Nampaknya proses penciptaan. Dengan definisi mereka, ungkapan istilah mereka yang kedua tadi lebih mustahil lagi, lebih parah lagi. Sifat, sifat kemampuan sifat ini panas. Ini menciptakan Allah Semesta Nah, di mana? Lainnya, jika azat zat syaitan hal kiai, bagaimana sifatnya? Inbabil awla, inbabil awla. Karena kata beliau, kalau sesuatu zat, ya, suatu yang memiliki sifat yang memiliki sifat ini nggak mampu dia menciptakan sesuatu seperti tadi alam bumi menciptakan dirinya sendiri bumi menciptakan bumi hanya bumi pun lah lalu menciptakan langit karena ya oleh allah nah itu saja nggak mampu pak aji sifatmu membeli ulah Kemampuan sifat untuk menciptakan, ya lebih lagi. Nah, Inbabil Aula. Li'anaujuda sifati murtabat tampil masuk Villa di Taqumubi. Nah, karena keberadaan sifat tadi, ya, dia murtabat, irtibat, dia tergantung dengan si pemilik sifat tadi. Nah, yang dengan yang dengannya, baru sifat tadi muncul nah ini gak ada pemiliknya tidak ada, nah pemilik sifat tadi, kok bisa menciptakan nah ya bereproduksi. gimana dia mau berreproduksi <tid> tidak ada prosesnya ya. nah, orang-orang yang nah rasa panas dan dingin, ya tentunya ada ada pematiknya, ya, api ya ada sebab wujud makhluk ada bendanya di dengan itu kayak gimana nah pasti di sana ada proses ada sesuatu yang Yang menyebabkan munculnya sifat tadi nah kaifa takhlqu takhlqu wa hiya mutakallatum ilai bagaimana dia menciptakan na'am al-mansukhnya Sesuatu pemilik sifat tadi, kadang-kadang dia butuh dengan sifat tersebut. Nah, dia butuh dengan sifat itu baru muncur. Kuih daripada bilburhan, hodusur mangsuk lazimah hodusus sifat. Apabila memang telah nyata, secara bukti, adanya keberadaan benda tadi, sesuatu yang pemilik sifat tadi baru muncul sifat. Nah, ini ungkapan demikian ya. Selalu dipahami. Nah, ya. Seperti sebagai contoh tadi ya, mau panas ya, muncul panas ya, tentunya harus ada kompor. Kompor gas nggak mungkin, muncul api sendiri tanpa ada ini apa, Pematiknya ya, kompornya. Nah, apabila sudah ada, ya misal kompor tadi baru termasuk dingin, asyik. Nah, perkembangbiakan ya, tentunya ada, ada proses di sana. Nah, dan yang semisal ni. Nah, wahey don, nah. nah, ini masih ada ya. Ini masih berlanjut. Ada bantahan, ada pemahaman juga. Ah, masih tamat. Wahey don, fathobillah tu lah syuhrullah. Wahyaa ala tu mahdi. Pakai fatho suruhanha al aqalul ahlimatul ladhiya. Diqoyatil ibda wal itqon. Di nihayatil hikma. Okey, kalau itu, itu Nah, okey, wah don, dan juga, ya, untuk diketahui. Nah, ya tentunya sudah kita ketahui, tetapi itulah syuaralah. Alam ini tidak punya perasaan. Nah, iya, dia tidak memiliki perasaan, tidak memiliki, iya, istilah ya, manusia tidak, ya, alam semesta atau sesuatu tadi, ya, tidak memiliki perasaan. Paya alatun dia punya, ia cuma sekedar Allah. Bagaimana muncul darinya? Afalul adzima, alat ihya figo ibda wal iskawn. Bagaimana? Dengan sebab dia bisa muncul afalul adzima, perbuatan yang besar, alat ihya ibda. Nah, yang mana padanya muncul padanya figo ibda? Puncak penciptaan, ya, kesempurnaan. Nah, ya, alam dia, dia ya, benda seperti ini. Bagaimana dia bisa memunculkan, bagaimana kesempurnaan ciptaan tadi. Nah, mereka hanyalah produk, ya, makhluk penciptaan. Nah, dan juga puncak al-itqon. Kesempurnaan ciptaan tadi. Finiha yati hikmah. Nah, Kedalaman hikmah, luar biasa hikmah dari apa yang Allah ciptakan tadi teratur. Nah, ini. sebagaimana teraturnya tadi rotasi, langit apa pergantian jam. Nah, meskipun Allah berkena, mampu, ada saatnya Allah tahan. Nah, pernah terjadi zaman Rasul Nabi Allah. yang Allah menahan yang Nabi tadi minta agar Allah ta'ala materinya untuk terus berjalan. Nah, secara secara tabiienya bagaimana keteraturannya? Cari 20 jam. Tidak molor ya, jadi 25 jam. Atau tidak tidak kesempatan. Cari jadi 20 jam saja. Itu teratur. Nah, Alangkah ternyata puncak dan hikmah. Royal iribat semuanya. Nah, penuh dengan puncak ke, ke keterkaitan, senambungan. Dikatakan, nah, kesimbangan, ekosistem. Nah, saling ketergantungan. Nah, pembuahan atau burung butuh dengan Makanan yang dipohok. Nah. Kotoran burung. Dibutuhkan oleh. Pohon itu sendiri. Tanaman. Demikian juga. Segala yang kita. Terkait makhluk-makhluk yang ada. Demikian. Baik dari sisi. Satu wujud makhluk saja. Harus dengan kesempurnaan. Gajah. Yang tanpa leher. Badan yang besar. Bagaimana dia mau ambil. Makanan di bawahnya. Kalau kasih belalai. Ya. Oke, kasih belalai. Kalau enggak ada belalai gimana dia? Airnya habis, badannya mau turun, naik turun dia. Seperti dia. Kalau kasih gading juga. Untuk bisa mengangkat. Ya, karena dia tidak seperti Kakeknya tidak seperti karena lurus saja dia. Etar. Setiap makhluk secara sempurna. Nah, keras dia. Ya. Nah, berhubung dia makhluk yang suka berlayur, cari makanan di pohon, kakinya nggak sama dengan kita. Nah, kakinya juga bisa menggenggam, ya kan? Itu bisa berlayur. Mentum, kakak, anak. Nah, hampir semua penciptaan makhluk, termasuk kita, Iya. penuh dengan kesempurnaan, kesimbangan. Itu, kenapa tidak Keluar ke atas? Kalau hujan masuk air, ya. Nah, ada alis, kenapa pakai alis di sini supaya tidak masuk keringat ke mata. Ada bulu mata, bahkan sampai pun dibasuh oleh Imam Mokhayim sampai pun kotoran telinga. Ada maksud untuk melindungi agar hewan tidak bisa masuk. Sampai pun dibahas dengan ilmu, dari perkara yang terkecil dalam tubuh manusia, pun kesimbangan, pun kesempurnaan, tidak bisa ditiru, berkebudak-budak, kaku. Nah, ini makhluk Allah. Bagaimana makhluk bisa diciptakan seperti itu? Ya, nah. Masih ada lagi beberapa istilah-istilah Naam terkait upaya penolakan sekelompok orang akan keberadaan sesuatu di mahlahid di antaranya. Nah, dan juga disebutkan bantahan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Naam, ini saja berhubung sudah sudah berapa jam berhubung nih? 20 menit ya 50 menit. Naam, terkait kajian ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Nah, <coughs> memang lumayan ya Untuk bahasanya ini Pausan, lumayan bahasanya Bahasa kekinian ya. Bahasa yang dipahami nah, Ya, mudah-mudahan kita semua Juga bisa memahami dengan baik Terkait penyelesaian beliau Dan demikianlah ya. bagaimana pun mana Dari Peradaan orang-orang yang di luar sana Orang-orang yang di luar sana dan yang semisalnya Yang na'udillah mereka berupaya Menolak kurat dasar cipta Dan seolah-olah memberikan Ungkapan-ungkapan yang Ilmiah nah, Seolah-olah ilmiah Yang Hakikatnya Nah teori-teori yang mereka lakukan Itu tidak di ilmu Nah Tidak di ilmu Segala macam teori dan Mereka tentang ya. Dan hanya sekadar dugaan dan bisa dibantah secara alim, akal itu sendiri. Bukan secara nas, Al-Quran ataupun hadis. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas, kita gaji. Pada pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Atas kekurangan, anam maaf pada Allah SWT, anam maaf pada Allah SWT, anam maaf, anam maaf, anam maaf, anam maaf, Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh